Віктор Баранов. Не вір, не бійся, не проси. Роман Київ номер 3 за 2008 рік. Вони помирають і переходять у кращий світ, а на тебе полишають цей, і ти мусиш жити за себе і за них, добувати недобутіними дні й роки, додаючи довготованих тобі мок і терзань. Призначені ще і їм. Ти маєш терпіти утроє, в десятеро, в тисячно, проклинати пекучу несправедливість і не сміти, бодай, словом чи натяком дорікнути померлим. Бо коли тобі складатимуть холонучі руки на грудях, мить до того ти, що встигнеш збагнути, що, відходячи в безвість, ти так само перекладаєш власні порахунки і світом на тих, хто застається жити. Частина перша Вистояну за ніч тишу на дворі збовтою різкий звук. На шпанці, якої не видно з вікна, бо її застою ганок, галасливо сваряться сойки. Було б за що сваритися. Про ягоди вже і згадка щезла, і вилиняли змощені листя ще наприкінці серпня стекло на затерплу землю. Проте сойки і далі запекло мітингують, і ти здогадуєшся, до двору наближається хтось чужий. Отож маєш вийти з хати. Виходиш і стаєш на ганку, на вичовганих приступцях і на перекопаному влежалому грудді і на поодиноких кущиках померхлої трави густим смальцем лежить іній. Не самохіть хукаєш, і з рота коротко вилітає пара, передзим'я, час розкошування щемкої меланхолії, благодатна пора для тихого божевілля анахоретів, пора прощання завмирань, коли всі голоси світу налаштовані на мінор. За причілку хати наростає, стає чимраз чутнішим гупання взутих у грубе ніг об холодну твердь вулиці. За хвилину перед очима постають призвідці того недоречного гупення, що схарапудило сойок. Повз двір проходять два бомжі. Ти бачиш їх не вперше. Ходили тут ціле літо, але тоді старались прошмигнути чим хучі, ховали очі і відвертали наголені голені спухлі від пиятики обличчя. Тепер же йдуть лінькуватим непоквапом виклично Майже по-хозяйському, без тіні сорому чи знічення, ніж перед по двору. Чи не залежався в господаря зайвий метал, що його можна тут же, в селі, здати приїжджим заготувачам за гривню-другу і розжитися на хліб та горілку? Ні, так і спершу на горілку, а потім на хліб. Цієї пори бомжам вольниця вольна. Дачний сезон скінчився – в селі патріархальні баби й діди, дідів зовсім трішки. Чогось Господь їх любить більше, той забирає, охочеше до себе. Та ще ти – ні селюк, ні дачник. Дивишся на майже тріумфальну ходу бомжів, проводиш їх поглядом, доки маєш змогу бачити, і у котре проганяєш хитреньку думку. А чи не скласти їм товариство? Це якщо вони тебе ще й приймуть до нього. Мимоволі хукаєш іще раз, і пара з рота підказує, що в хаті тепліше. За бомжами розстав і звук. Прогупотіли на долину так упевнено, мов би хтось підказав їм, що десь там неглибоко, майже на видноті, закопано скарб. Нехай! Може, й знайдуть, і тоді ти справді пошкодуєш, що не пристав до їхнього гурту. Не пошкодую, кажеш, і вертайся в хату. Хата чужа, і все в ній тобі чуже, але вона – твій єдиний прихисток на землі. Про хату написано безліч захопливих віршів і пісень. Однак писати вірші і пісенні тексти найлегше а ти спробуй пожити в ній самотиною, спробуй безберегими ночами не зімкнути повік і нажити. Хоч би як тому прався, усвідомлення, що вона, ця чи раніше господа, твоє довічне заслання, з якого ти ось уже два роки просто не маєш куди вертатися. Отож, у будь-якому разі тобі не випадає нічого іншого, як зріднитися з нею, опустити її душу в свою, коли вже вона хата опустила тебе і прихистила? Хто тут жив до тебе? Треба спитати у баби Саньки, не її називають.